Continuem ara amb la nostra tertúlia política i saludant a Ferran Almeida pel PCC de Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ferran Pasqual, per gent per de Tiana, bon dia. Bon dia. I Carles Domènech, per Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Ah, S'ha fet el silenci. S'ha fet el silenci bé, bé. El silenci. bé no? Tots? I, tant, i tant. Molt bé, avui parlem d'un tema que ja porten unes setmanetes arrossegant-nos i que està doncs, a la plana de tots els diaris com és el tema de doncs, on es centralà eh, precisament al cementiri nuclear. Hem de dir que l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears ha oficialitzat aquest dimecres les dues candidatures espanyoles que s'han presentat a la cursa per acollir aquest cementiri, que són ¿Qué es i Escó. D'altra banda, el govern de la Generalitat ja ha anunciat que esgotarà totes els recursos legals per evitar l'arribada del cementiri i ara és el govern central qui haurà de decidir on s'ha de situar el búnquer i això sí, el president de l'executiu, José Luis Rodríguez Zapatero, doncs ja advertia a dilluns, si no recordo malament, que allà on es faci hi hauria d'haver consens. Sembla que a Escó, per això, no hi ha massa consens. en l'Ajuntament doncs sí que es va votar i es va aprovar. Eh, bé, mmm, aquest tema, que, quines són les opinions que... Sorgeixen. Eh, jo el que volia dir d'entrada de és que és una notícia molt complexa perquè des del meu punt de vista dintre de la mateixa notícia del mateix fet hi ha 3 o 4 o 5 nivells diferents de qüestions que convé tractar eh, separadament. Una és el tema debatut sobre la necessitat o no de l'energia nuclear que ja dic d'entrada no és l'única que genera eh, residus que havien residu d'hospitalaris, eh? recordem això, i d'altres, eh? hospitalaris. Un segon és tot el moviment antinuclear que a mi em produeix moltes vegades perplexitat, perquè jo sempre dic que l'ecologisme és una cosa molt seriosa, jo m'hi considero, però també dic que en aquest país hi ha molt l'ecologisme de barra de barra, dic jo. Eh? L'ecologisme d'estar moltes vegades contra tot, sense donar solucions i sense donar alternatives. Hi ha una tercera qüestió, que és, eh, bé, aquest cementiri que no és del cementiri, és un magatzem, dic, en uh -huh. el cementiri n'hi ha un, som acostumats a ser subterranis, etc i són permanents, aquest és temporal, per raons que hi ha, ja, ja anirem explicant. I la quarta qüestió, que a mi com a regidor d'un ajuntament em preocupa i que crec que és important en aquest cas, és, bueno, i aquí quin papi hi juga l'autonomia dels ajuntaments? Eh, fins a quin punt els ajuntaments han d'estar al dictat del que diguin els respectius partits. Sí, I ja avanço la meva absoluta i total disconformitat en aquest tema respecte que les, els partits eh, puguin condicionar, com ho estan intentant fer, un d'ells el meu que consti, uh -huh. eh, el que els ajuntaments considerin que és bo o que no és bo eh, pels seus eh, municipis. Per tant, crec que s'ha de, de tractar aquests temes una mica per separat, perquè cada un d'ells té molts matisos, eh? Doncs bé, uh, comencem, si, si us sembla, primer per al tema de l'energia nuclear, sobretot perquè al llarg de les últimes setmanes s'ha doncs, uh, parlat molt sobre si, si és Catalunya qui, qui ha d'acollir aquest cementiri nuclear, si, si doncs, uh, ha de replegar és a dir el repartiment d'aquests doncs, uh, llocs potencialment perillosos que consideren i aquestes veus crítiques que consideren perillosos, si és Catalunya qui ha d'acollir aquest cementiri nuclear. I després, a uh, la segona part, sí que d'aquí una estoneta parlarem del tema de l'autonomia de, dels ajuntaments, que sí que és un cas que, que ha posat en la llum pública aquesta preocupació expressada per Ferran Almeida. Mm, Centrant-nos en el tema de si Catalunya ha d'acollir aquest cementiri nuclear, eh, què en penseu? No deixo la paraula. Els companys, sí, Ferran. Jo, jo d'entrada eh, un dels temes que ha mencionat en Ferran, el primer de tots, és sobre el debat sobre l'energia uh -huh. nuclear. Estem parlant del cementiri, però evidentment que anteriorment hi ha el debat sobre l'energia nuclear i hi ha hagut èpoques, ecologistes o no ecologistes, però hi ha hagut èpoques que semblava que una opinió pública més en general, fins i tot països, i Espanya en un determinat, i estats, i, i hem dit ara tanquem, ara obrim, i és un debat que no sembla tancat, fins i tot eh, de, de tant en tant, evidentment, surten no sé com dir grups de pressió, científics o, o no tan científics, que, que van anar fent energia nuclear, altres que no. Per tant, és complexa realment. És una energia que l'energia de fissió, que és la que s'està fent servir ara perquè sé, té una sèrie de, de problemes. Fa molts anys, de quan jo ja estudia ja batxiller, es parlava de, de si es aconseguia la, la fusió, que tenia unes altres característiques i, i semblava més neta en aquest sentit i menys perillosa. Encara no industrialment, com a mínim, no, no sembla que estigui disponible i, bueno, però tot això, aquest debat s'ha obert, no, no el podem tancar i fins i tot hi ha hagut posicionaments ja no només de partits, sinó d'estats i països, uh -huh. que davant a favor o en contra. I després hi ha hagut països que han traslladat que les seves centres als cap a un altre lloc que s'han anat, hi ha hagut tots aquests moviments que no estan tancats i fins i tot Pensem que ara hi ha altres temes lligats a l'energia nuclear com són l'armament nuclear. Vull dir Hi ha molts temes que, que diuen que aquest tipus d'energia té, té un debat de fons important que no està... De, de fet, eh, el, doncs, per exemple, de les últimes declaracions que recordo dels últims dies, eh, saben que des del Partit Popular català i el general del Partit Popular s'han manifestat a favor de l'energia nuclear i l'argument que posen sobre la taula és que doncs, fer arribar electricitat de manera més econòmica als ciutadans i garantir una, doncs, un servei d'electricitat que en el cas del Partit Popular posaven com exemples detalls de llum doncs, de manera a vegades reiterats doncs, la comarca del Maresme i d'altres altres llocs de Catalunya i diuen que l'energia nucleara en aquest cas és una bona solució, des del Partit Popular és una de les veus. No? Sí, I segurament també hi ha veus que diuen que, que avui en dia les entrades nuclears són absolutament segures i que coses com Txernòbil, realment drames immensos que van que han s'ho no s'haurien, és molt difícil que es torni a passar si no hi ha, avui llegem un lloc, si no hi ha un accident o un atemptat, pensava que aquests accidents hi poden haver que també les conseqüències són importants. Però bé, bueno, tot i així, uh -huh. està, és un debat, insisteixo, no, no s'ha tancat. Sí, com, ha, com han dit els Ferrans, que dius Ferran també, no? Uh -huh. uh, doncs bé, com, com han avançat uh, els dos Ferrans, uh, aquí estem parlant d'un tema molt complex i, i, i, i multifactorial. No? Uh, però no crec que haguéssim de centrar aquí el debat en de la conveniència de l'energia nuclear o, no la conveni... o la no conveniència... Vull dir, hi ha partits que han exposat ben clarament dins del seu programari que estan en contra d'aquesta energia i que el que volen són energies que es promocionin, energies unes energies alternatives, no basades en els combustibles fòssils, no basades en energia nuclear doncs, que té les seves complexitats i pot tenir la seva perillositat. No? Uh, aleshores, uh, cadascú sap aquí quin és el seu posicionament, però... El que crec que hem de parlar és que aquí ens trobem amb una realitat, i una realitat és que en aquest país, a Catalunya, tenim unes centrals nuclears, a l'Estat hi ha unes centrals nuclears, poquetes, aquí tenim gairebé totes les que les que produeix les, les que estan en, en producció actualment, eh, i és una problemàtica que s'ha de fer alguna cosa amb aquests residus. Eh, aleshores, aquí, crec que el debat ha de ser, eh, territorialment, qui produeix ha de tenir els seus residus a casa, Uh, produir, o, o, o és una cosa que s'ha d'anar repartint dins dels territoris fins que no es una solució uh, definitiva per l'emmagatzemament definitiu. Ara és un magatzem, uh, però s'ha de buscar un, un, un cementit i al final. Jo crec que aquí el que hem de buscar és situacions transitòries i que hi hagi un repartiment de responsabilitats entre tots els usuaris uh, d'aquesta energia que existeix i que es produeix. I després l'altre tema, claríssimament, és el tema de les responsabilitats dels municipis, eh, que és el tema més tard i que també vull sí, avançar, ara, ara, però ara també ara vull avançar com ha avançat en, en, en Ferran Almeida, eh, que sempre completament amb ell, eh, amb, amb el tema de l'autonomia la municipal eh, en, pel que fa a temes que són de rellevància nacional. Eh? L'autonomia dels municipis és molt important en moltes coses, no? ja sabem el principi de subsidiarietat, eh, que és un dels principis bàsics de la, de, de la Unió Europea, però hi ha temes que no són subsidiaris, estem parlant d'un tema que afecta no només aquest municipi, sinó la comarca i el país. I aleshores, en aquí és on hem de veure si els municipis han de tenir aquesta competència sobre aquestes decisions. Bé, com dèiem, eh, al final és el Ministeri de l'Interior qui prendrà la, la decisió... Ai, d'Indústria, de, de, de perdó. D'Indústria. Eh, qui prendrà la decisió doncs on va a parar aquests residus, i si al final doncs és eh, si serà escó o no serà escó. Mm, si més no, o sí sigui que, com, com dèiem, doncs hi ha diverses possibilitats que s'han posat sobre la taula. També s'ha parlat de si un únic lloc hauria de concentrar, concentrar tots els residus o si hauríem de ser diversos. Sembla que tot apunta cap a un unill lloc, això sí. Ja, jo és que no volia entrar en una dispersió, sinó seguir una metodologia determinada. I, per tant, reprenc el tema de l'energia nuclear. Sí. Eh, jo no sóc partidari de l'energia nuclear, ho dic d'entrada, de coincideixo amb el Ferran Pasqual, de la defusió. La defusió és una energia neta, i, per tant, eh, el dia que es desenvolupi, si finalment arriba a succeir, és una energia que es pot produir sense cap mena de problema. Hi ha problemes de materials que sí. no poden resistir les temperatures? És bueno, aquí... Sí, sí, però hi ha un laboratori no. que s'havia de muntar a Barcelona i que finalment no mm -hmm. s'ha de muntar a Barcelona, mm -hmm. que està treballant sobre la qüestió. Esperem que desenvolupin una tecnologia suficient per fer-ho. Dit això, vull recordar un parell de coses. Una, rectificar, mancar-les. La majoria dels locals no estan a Catalunya, a Espanya hi ha 9 centrals nuclears de les quals 3 estan a Catalunya, per tant no és la majoria. No, ah, sí, és Corren... les altres per comunitats. No, no, no, no ja la majoria de les Bé, la majoria la concentració en tot a Catalunya. Una concentració el 40% de la producció. No, no el 33%. No, no. No, les dades que tinc són 40, bueno, però el 33% no és la majoria, eh? bueno, és la majoria. Primera qüestió. La és simple. Segona qüestió, eh, ho ha recordat avui el, el, el ministre Sebastiàn Montilla, eh, Catalunya consumeix més energia del que produeix. Eh, per tant, importa eh, energia que es produeix a altres, altres comunitats autònomes. Això és un dels temes que convé deixar-los aclarits, perquè és que si no es dona una idea que potser equivoca. equívoca. Eh, aquesta és una primera qüestió. Eh, vull recordar també que Espanya hi ha una moratòria de, de nuclear, des dels temps de Felipe González, que uh -huh. de és a l'època que anava a partir de la... No s'ha fet cap central nuclear a Espanya. Eh. Per tant, en fi, s'obren determinades manifestacions que es fan... Perquè les que hi són, hi són. Uh -huh. no ja hi eren, ja hi eren. Doncs els tancem i la història. No, no se n'han tan... tancat. Sí, alguna. se alguna. La de Batallós, per exemple. Però el tema no és tan senzill. Eh? Tancar una nuclear, no sé, de dir com tancar la porta de casa teva o de la política uh -huh. quan te'n vas a casa. Eh, I eh, hi ha una qüestió que és evident. Ens eh, agradi o no ens agradi, que aquesta és una altra qüestió, ja he dit quin era el meu punt de vista. Eh, vull dir també que el que està és que Espanya, en general, ha apostat decididament per energies renovables. És el país que té un creixement més important, més important en energies renovables. Uh -huh. I aquí dic, i allò que parlava de del Coruís, de de que bueno, a Catalunya, si es volen muntar molins eh, eòlics, uh -huh. de seguida surt la plataforma contra els molins eòlics. Eh, una energia tan neta i tan uh -huh. pura com l'energia hidroelèctrica, us vull recordar el sideral que va haver-hi, quan va fer el de Rial, per exemple. Eh, quan s'ha parlat de posar els molins, bueno, posarem a mar, bueno, ha sortit d'una altra plataforma... No, és no impossible és... posar-los a mar. Eh? Bueno, no, i... no, no, perquè no n'hi eh? Sí, no, a, a... no tenim plataforma continental bueno, suficient. Però... No, no, però, en fi, jo no sé si és possible... No. O no és possible, no, és perquè... molt car, és molt car. Va, és molt car. Però... Ho pots fer en el, no, a la mar de... Però, però el, problema que o, que, el, de el problema és que també ha despertat oposició, però sí, no sé què. Eh, en fi, és enormement complicat, perquè sembla que la, aquí l'energia s'hagi de baixar directament del cel. I això no és així, no és d'aquesta manera. Però... El que és veritat és que tenim unes centrals nuclears que generen uns residus. I que aquests residus, en aquest moment, els de les centrals estan en unes piscines que estan saturades. Uh -huh. I, per tant, algú algú d'aquests que s'hi oposa, que hi hagi un cementiri, val dir cementiri, per cert... Eh, Com hauríem de dir? Hauríem de dir que què en fem dels residus? No els mengem amb patates? No, <fair> no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, com la menys d'amagògia. Eh, aviam, eh, eh, magatzems d'aquest tipus n'hi han a tota Europa. Avui mateix ja heu llegit, em penso que és el perièdico, hi ha l'alcalde d'un poble d'Holanda que en diu el seu poble, ha dit el poble, eh? Sí, sí. Eh, és absolutament segur ha generat riquesa al poble i és un tio que venia de, de l'esquerra radical, eh, aquest, antinuclear, uh -huh. a matar que l'exemple que posen en però... aquest la carbassa. No? Però... És molt segur a inundacions, és molt segur a tot. És un sí, magatzem sí. amb uns nivells de seguretat molt, molt grans, no? però la seguretat no és sempre tot. Oh, no, evidentment. Però, però, quan tu agafes un ascensor, la possibilitat de que es trenqui el cable és d'una entre 10 milions. I que fa llocsena. A Bellvitge va passar, eh? Sí, perquè no Bellvitge Bellvitge va acabar l'ascensor. No tenia frems. A la seguretat absoluta no existeix, això, ho saben tots. Uh, però eh. dintre del que cap, és perquè a més a més no és el mateix nivell de risc, això també s enganya a, al personal que el d'un central nucleari és fort d'història, eh? mm -hmm. això simplement amb un blindatge adequat i amb eh, un, un sistema de ventilació que mantingui un, una temperatura no massa elevada, en principi és suficient. I això s'ha de dir així. Eh? I després, eh, jo sento parlar de eh, determinats líders polítics com avui el senyor Felip Puig, i en què tu emissions, parlant de quotes, però, escolta, de, de, de, què, de què estem parlant? Sí, però de, ja, que, ja... Que, que és aquí el tema, eh? És el tema. Uh, hi ha molt... Sí, però, però... No, ja, ja, ja, ja, anem a veure és, és el que dit abans és una realitat que tenim i s'ha trobat trobar és més segur tenir un magatzem d'aquests que no pas tenir-ho dintre les piscines a part de que estan saturades eh? és més segur però, escolta, per què a Catalunya, hem d'encolomar-nos de sempre amb aquestes... Perquè amb ho ha aquestes... demanat un ajuntament, noi? No, no ha sigut el govern central. Eh, Se'l doncs descualifica, hi ha una resolució del Parlament de Catalunya en contra. Allà, doncs, per tant, escolta, doncs, hem de canviar les lleis... Doncs que el Parlament de digui... No s'obrirà, ja ho Però, sabem. La, el que no podeu dir és que el govern no s'imposa a Catalunya una nova cabela, ah. perquè, escolta, s'han presentat voluntàriament els ajuntaments, eh? ah. i aquest és un altre tema no, i, del qual i, parlarem. Però, vull dir, que no ha sigut una imposició del govern central. Senyors bé, que treballen a la central, central nuclear. Per, eh? quina no, raó, no. per quina raó una persona, i això és el que m'agradaria que se'm respongués, una persona com el senyor Felip Puig, i l'altre, eh, no, eh, uh -huh. ja ho diem al Partit Popular, que manifesta, i ho, ho dit, i ho he sentit jo, que que estan a favor. De les que estan nuclear. a favor, i que sí, això sí. és absolutament segur. Va, és una... Arregló seguit, diure, eh, però, però el magatzem no el volem. Escolta, aviam, si això és tan segur, quin problema hi ha que sigui aquest magatgem? Quin programa dona? Ja, però si no dona cap problema, eh? esculli què què estar explicant de quotes És com si diguessis, oh, si s'han de fer cotxes, no de parlar de quotes eh? No Nosaltres serà... ja fabricem plaus cotxes, ara que els fabriquin a estrabadura no fàbrica. No serà un problema d'ecologisme en aquest cas, no? totes maneres su problema de naturalisme. Com que això és popular, 2000 traiem suc, De totes maneres serà un, sí, abans... doncs ah, és... un tema evident independentment de, de la decisió que s'ha de fer amb aquest residus i, i de l'autonomia municipal eh també el tema de, de les energies renovables com el tema dels molins, podia, podia entrar mm -hmm. al tema, no? el tema dels molins de vent, uh, el debat nuclear que jo he comentat al principi és que ara resulta que, sí, és veritat que hi ha molts països que no sé si tenen solucionat, però que tenen un lloc per magatzems d'aquest tipus, però si ara hi ha un debat, i hi ha un problema, hi ha uns municipis hi ha uns partits, hi ha un, hi ha un debat obert perquè no, realment el, el debat general del, del que representa la producció de la nuclear i els residus mateix és, és un problema. Sí, és un problema que s'ha trobat una solució molt segura, d'un tipus de magatzem que sembla ser que, bueno, que 200 anys, 500, 2.000, no sé quants ha de, ha de mantenir la seguretat. Als 60 anys, eh? Però, per tant, sí que estem davant d'un problema per un tipus d'utilització de, de producció d'energia. Un problema que millor resulta que no és tal problema, però que, que es planteja, en el moment que hi ha aquest, aquest, aquesta problemàtica, d'on ubica aquest magatzem, Pues, pues, està, vol dir que està obert, això d'una banda i d'altra banda, el mateix ja hi entrem en el tema aquest de, de si un municipi pot decidir això, i després quins, evidentment que els municipis el, el tema de finançament, el tema de tenir recursos és important, però el, el que deia el Carles abans realment és un tema, penso, de territori de país, de, de comarca bueno, es pot pensar veure, si voleu entreu, entreu, entrem ja en aquesta... Sí, no, és que hi ha un punt que no tinc. aviam Aquí el fet fonamental, bàsic i, i decisòric des del meu de vista és si una gent d'aquestes canetes és segur o no ho és. Perquè si no és segur escolta, ni a Catalunya ni enlloc. Què vol dir que nosaltres traiem el programa de sobre i els de Guadalajar si es moren per, per, per, per radiacions que, que, que, que, que es morin. Home, si no és segur no ho és lloc. I si és segur si és segur Escolta, és sobre, és com, és com muntar un magatzem d'una altra cosa qualsevol. Sí Tots és segur. No estan jugant en foc augmentant riscos. A veure, ja han posat el risc. tens una central, és això. Tens un site de central nuclear. Imagina't que tens. Eh, uh, uh, eh, al destino Bulgari, no? Ho vulgui, no? Uh, un accident nuclear a Escò o a Vandellós, eh? Yeah. O a Escò, Escò mateix. I aquest accident pot afectar el magatzem, que està en allà mateix. Però això és una sí, estàs, estàs concentrant tot un munt de riscos, per baixos que siguin, en una mateixa zona. Però no, que es està... estigui... Esti... Té un risco sobre aquest i aquest Escolta'm, i aquest i aquest. els riscos hi ha uns riscos però, molt però greus en aquella zona. Són riscos hipotètics. Doncs... Són riscos. No, no, estàs parlant d'una suposició, Carles. No, són riscos. Una... No, A, a, no, a, a veure, Chernobyl hi va, va haver, Xernobyl, i el risc, va... home, tant. Chernobyl, perdona. Eh? Era una gran nuclear, eh? en... fet amb els peus, primera, no, no, tot bueno, i ho sé que... No, a Pittsburgh també va passar. El a Pittsburgh també va passar. A la tecnologia de ja fa 40 anys. Eh? Sí, tampoc han canviat tant, eh? No, i tant. Escolta'm, un atemptat. Estimen un Boeing... Uh, 3, uh, 747 set, um, quatre,47 um, carregat d'explosius contra Escó i veurem què passa. Eh? Tota la seguretat. D'acord? Eh? Eh? Te l'esin, Això pot passar. I van estimar-ho gairebé contra la Casa Blanca. Escolta, eh? molt bé, doncs prohibim els vols perquè hi ha un risc que l'estimin. Doncs eh? no, concentrem, no okay. concentrem els riscos esbata, amb un xullot. Escolta, si es va del gos, s'acaba acabat la no, ràbia. Però per desgràcia si ben... estem en un món que aquestes coses poden sí, passar. Però, no, eh? no, poden passar. Però, escolta, aviam, una actuació seriosa no es pot passar amb la mera especulació. No és una mera Vostè especulació. Es dir, I què passa si mira, les, les Torres Bessones van anar a uns avions. Escolta, no, la, la manera d'evitar que això torni passar és prohibir no, els no, vols. Són d'Especial Protecció Militar les centrares nuclears. Ah, D'acord? Perquè uns riscos en una situació bèl·lica pot passar. Ah, eh? sí. I, dic, I no dic una bèlica eh, pensant una... Eh, a veure, estem pensant, per exemple, en aquests moments doncs, que s'han estat, mon... estat planejant atentats terroristes des de certs països cap al món occidental. A Madrid van fer uns atemptats eh, en, el, en el tren. Eh, escolta'm, no? eh, poden estar planejant Uh, uh, Opa, aqu jo, jo... Aquests malalts, malalts mentals poden estar planejant qualcosa. Jo, jo diria des altre punt de donat a una vista, és a dir, a part de, de l'autonomia la, municipal que diem, no? si, si un poble Tot, des... i decideix, això que dirò clar, eh. Perdoneu, eh. eh? No, jo però, també, evidentment. Perdoneu, hi han algun amics independentment de que hi hagi un, un poble o dos o tres que diguin que volen tenir ollar, eh, penso que si realment ja a eh, Ministeri d'Indústria o o els governs de les comunitats, o que sigui... O sigui, hi ha un element tècnic que digui és el millor lloc per ubicar-ho? O sigui, ha, o per temes de seguretat, per temes de logística, per temes de... de... O sigui, sí, aquesta sóc. és una pregunta que penso que és, és, és d'un sóc... territori molt més ampli no, que d'un poble. Jo... És, mi... no, no, és una no, pregunta. No. La manera que s'ha fet és, eh, evidentment, el poble ha de reunir les condicions, uh -huh. i ara apareixen colors podria muntar, però tenim espai per fer-ho, eh, i... Eh, hi ha uns elements que es valoren més que d'altres, per exemple, les facilitats de comunicació, etc. Uh -huh. però eh, el que és evident és que serà en posterioritat, o bueno, en posterioritat, abans de, de determinar eh, a quin municipi va, que es faran totes aquelles proves d'idualitat que calgui. Per uh -huh. exemple, suposo que s'haurà de fer estudis geològics, perquè una cosa que és absolutament necessària en un cas d'aquest tipus és l'absolute estabilitat dels terrenys. Uh -huh. eh? dir Que no estiguem en una zona de perill sísmic, per exemple, perquè aquest sí que podria ser un perill... Eh, però suposo que clar això es faran els estudis que es fa. que passa és que fixeu-vos-hi bé hi havia, eh, hi havia dues maneres de fer-ho això eh? Eh, pel sistema de l'orden i mando i Déu no s'enguara el que hauria pogut passar en aquest país si el govern del senyor Zapatero hagués dit doncs hem triat per fer això no ja diria Catalunya perquè Catalunya ja apaga i vam però que hagués dit no sé què no sé, a la província dels que no sé què no s'hauria sé, organitzat manera, allà, allò, sempre el sentit dictatorial i no sé què fa per un sistema molt més democràtic, que s'ha de fer una, un magatzem temporal d'amagatzement de... Bé, eh, <coughs> els ajuntaments que puguin estar interessats, doncs que el la seva candidatura, dos, i també s'organitja, es diu, no, és ho ha govern... Ho deia el PP avui, eh, el, el senyor Rajoy, mm -hmm. és el govern el que ha dir Però, escolta, que quedem. Sí, jo... Aquest és un país on, fagis el que fagis, sempre tens l'absoluta seguretat que sortirà d'un corrent que dirà que està en contra. No, el que Home, aquest país, eh? i amb el tema dels transports nuclears, jo recordo que Alemanya i molts països d'Europa han tingut mogudes molt, molt importants. Sí, però no tant per, el, no tant per la... però fixa't una el cosa. El transport mateix. Sí, sí, però no tant per, la, per als residus propis, mm. sinó per als residus que venien d'altres països. Eh? Mm. Sí, sí, sí no, no, però, I no, que no. I recordem, recordem una cosa ja, només com, com de passada, eh? que nosaltres tenim una gran part dels residus actuals a França, però que si quan s'acaba el 2011 no, no s'han tret d'allà, s'hauran de pagar 50.000 euros diaris sí. l per amagatzemar... amagatzemar L'altre tema, que estem parlant de d'amagatzem, sí, i no de cementiri perquè, perquè fem la cotació de dit temporal, eh, jo desconec, eh, realment, que, que aquesta temporalitat a què es refereix? A, a trobar un lloc millor, a trobar no, no. Un, una forma millor, o una temporalitat de la que parlava no, no, no, abans, de 200 anys o 500 anys? No, no, no, Està treballant en una cosa important, eh? que sembla que hi ha un sistema... Mm -hmm. Jo no soc, evidentment, de fiscis nucleari, no, això, no, nuclear, eh? no puc dir. Però sembla que hi ha una línia de treball per la qual és possible, o pot arribar a ser possible, convertir els residus a miners, és a dir, que no emetin radiació. Mm -hmm. sí, I aleshores, amb això s'hi treballant. I se suposa que en un període més o menys llarg de temps, però no 60 anys, serà possible que els residus radioactius no s'hagin de magatzemar perquè es puguin tornar inerts i per tant sense posar en reuge els interessos. Sí, no perquè sinó per la salut del cementiri, evidentment. No pensava que la durada era 60 anys, eh, la durada prevista. Sí, bueno, ah, sí, el... el... el... sí, el... 60 perquè, anys. És 60 anys, eh. Perquè això és millor plantejar s a llarg termini no, que contra. No, menys. No, menys. Debans i endebans el tema no s'ha solucionat. No, no, però vull dir, 60 anys és un temps raonable, no és el cementiri permanent amb els riscos que això comporta, és una cosa complicada, on estan s'ho a Espanya, hi ha el Carril, els diuen el Cabriu. No sé no sé cordo no sé. Córdova, ja on se m'entigui. No, que sí uh, no, que volia afegir... Vull dir, sí. Hi ha un, un tema, jo, jo el tindria molt fàcil, jo fos el senyor Zapatero, per sort, no ho sóc, i no tinc tots els problemes que té <laughs> en aquest moment. Uh, ho tindria molt clar. L'altre candidat que s'ha presentat té una central nuclear apagada. És a dir, que ja l'estan desmantellant. Està en procés de desmantellament, vull dir, allà ja tens la gent preparada que està treballant en aquesta central nuclear, tenen un personal que està mantenint aquesta instal·lació, doncs que ho posin allà. i, i Perquè allà ja hi havia una instal·lació nuclear, ja hi ha les mesures de, al voltant d'alarmes de tota la comarca, està preparada per si passa qualsevol cosa eh, i... I, i que allà tranquil·lament i que no ens ho fotin aquí. Està. Això si fossis la patera faries això, no? Sí, sí, evidentment. evidentment. <ríe> eh, jo penso que si li pregunten al seu barrer, que és el president de la comunitat autòrgica de, de Castell i la banxa, eh, diria que no és ben bé d'aquesta opinió. Eh? Sí, sí. Però, és que no, no, però és... va dir que se lo ells, és... eh? no que diuen ells. No dona no eh? vots a l'està a favor d'aquestes eh? coses. I això sí, els... canvi, però li Sof... dona vots dir que se lo que di Eh? No, qui ho ha dit, això? Això va dir el senyor aquest, el Barreda, i a més amb sort. Ah, clar, i, eh? i, i aquí diu... Que, I tu estàs dient que això és el que és el senyor Barreda. no, no, no, és el Jo ho dic en criteris, no, no, que, de no, que, que tot... ells estan tancant una central, es quedarà la gent sense no, feina allà, i es, i es, doncs que el posin allà. I escoltes oberta no. que va generar contínuament recintes, el que és diria de prop, escolta, aquí tothom mira de... En castellà es diu arribar a l'asco a la sordida. Eh? Sí. I, i ja, sí, però i, i, jo... Em miro això, m'ho he dit començament amb una certa perplexitat, perquè penso que hi ha molt poc a la lliocitat per part de tothom, eh? Per part de tothom, els que estan a favor i els que estan a contra. Els que estan a favor, perquè diuen autèntiques bestieses, i els que estan en contra moltes vegades per la inconsistència dels arguments que fan servir. I a mi m'agrada eh, no estar d'acord amb l'energia nuclear, no? que, que digui, ai, tu no repetim, si no estava, no estar d'acord amb l'energia nuclear. No? Penso que s'ha de ser rigorós amb les coses. No, però I, jo... I el que no pots és despatxar dient això, no sé què... Sí, per aquí soc un ecologista, soc més ecologista no, que ningú... No, i, i un altre tema, que els debats tampoc es poden eternitzar quan ja ah. l'has això ah, també és veritat, però és... bueno, d'alguna manera... El bagatge em s'haurà de fer, perquè hi ha la necessitat... Les piscines dels, de les centrals nuclears estan saturades, eh? i posats a buscar riscos, eh, té molt més risc. Sí, sí, el material no, que està magatzemat en piscines... Que no que passa en magatzemat en un no, magatzem Les centres eh? nucleares sí, sí. d'escó i no, bandellós, no, no, no, no, no, la no. que van tancar i tot, per això. han tingut incidents petits, però van tenir, eh, tant, sí. tant, i aturades, sí. i incidents... El llocats. que passa que un greu un greu... Eh, D'un fa problema, un parell d'anys o tres que ha teni, de tenir un nivell una miqueta més sí, alt. Sí, una... sí, però és, és difícil que es doni un Txernòbil d'avui dia seria... Sí, un... difícil, sí, sí. Per sort, una, una per, sort com evident, llet, eh? per sort. No, però, però crec que és important una cosa eh? i és... Bé, bueno, l'argument que jo estic, estic defensant no és un tema de distribució de riscos. Eh? Distribució de riscos. No concentrar, sinó distribuir. Tots som usuaris en l'estat de l'energia, doncs, escoltant no concentrem tot en un territori o en una gran part en un territori, perquè són, eh, aquí tenim la producció d'Ios33, jo tenia atès que el 40% de la producció d'energia nuclear, i ara, a més a més, resulta el 100% dels residus eh, de totes les nuclears de l'estat repartim, no es tracta de fer-ne, un... no, no deu ser cost efectiu fer diferents magatzems, però, escolta'm-t'ho, no fotem al costat de, de, Mira, de jo, que tenim. Mira, això és el que diu eh? Eh, el president Montella, eh? jo recordo que el president Montella és el, el primer senyor del meu partit. I jo, en no estic d'acord. Tal com, tal com es planteja eh? el Tanto. Uh -huh. Pot ser una solució, no dic que no. Eh? Sí, sí. Eh, I per mi, si no ho posa, no és com encantat de la vida. Eh? Sí, sí, no no ho posa a ja, llebre, si volen. Uh -huh. No és que defensi no no. que, no que, de sí que ho posi, nascú, uh -huh. eh? no és com. No és que defensi que ho posi, no és com, eh? No tinc cap interès en que ho posi. No m'ha queixat aquest, però ni de cap altre. El que passa és que hi ha plantejaments que van sempre una mica al dictat de dir, bueno, haig de dir una cosa que no sigui impopular. Explicava l'alcalde dels coques de Convergència i Unió, per cert, uh -huh. i que no és del meu partit, eh? tot i que els regidor... El regidor votat a favor, ha, eh? Ha votat a favor. I jo estic... Em molt bé, tu. Em sembla molt bé que hagin votat, si ells creien que havien de a favor, que hagin votat a favor. Eh, explicava, entre altres coses, que els alcaldes de la resta de comarca, que tu deies, que això és un cor que... Quan parlen ell nivell personal, diuen, no, no sé, nosaltres estem d'acord, però és que hi ha molta gent del poble que està en contra i ens munten manifestacions i pancartes i no sé què uh -huh. més. I clar, hem de fer una carn allà. Però ell mateix, i m'ho crec, a més a més, eh? crec, uh -huh. que eh, sota botxa i sí, perquè això pot ser bo per la comarca, per l'economia els... induïda que pot generar, que és, mm -hmm. molt... que és el sí. que explicava en definitiva l'alcalde aquest de l'altra avui al periòdico. Que gràcies a aquest magatzem, doncs, avui en dia tenen una, una, una indústria potent, de vegades subsidiària, etc etc. Sí. i, i després, perquè està callat de la vida el tio. Perquè hi parlem com si el tema de l'energia nuclear... No Nos no no, no que siguem experts, eh? però vull dir tothom pot tenir la opinió, però penso que, que hi ha una part de tecnologia i de tot que està molt lluny del que, del que pot arribar a entendre moltes persones. Una altra cosa és això, que la gent recordi o, o sí, sí, que se senti clar. parlar de les centrals nuclears d'Iran per un altre tema, o se senti parlar d'incidents sí, sí. petits amb centrals, però bueno, la cosa és aquesta. Ah, de, però de, sí que és veritat que... El d'Iran és una que, altra cosa, perquè és l'altre sí que ve de l'Urani, que pot servir per centrals nuclears, evidentment, però també pot servir per fer sí, una cosa. però clar. sí que és veritat que Escó i Vandalós i aquella zona allà, pues, n'hi ha tres. Bé, anem a l'altre punt que, que dèiem que era important d'aquest tema i és que aquesta setmana el delegat del govern espanyol a Catalunya, Joan Rangel, també ha defensat l'autonomia municipal d'Escó per presentar o no la seva candidatura per acollir un cementiri nuclear. Rangel ha remarcat que els ajuntaments tenen les seves competències i en l'àmbit d'aquestes competències han de pronunciar-se. El delegat del govern espanyol també ha indicat que es pot estar d'acord o no amb la decisió d'Escó, però cal respectar un pronunciament democràtic. Aquestes han estat les paraules del delegat del govern espanyol però vosaltres doncs, ja heu manifestat eh, divergències... A... Ah, jo, a més a més no les coneixia, aquestes declaracions, però si un en que és íntim amic meu, doncs, escolta, no puc pas discrepar del que diu. A més a més, vull recordar que en Rangel va ser durant molts anys alcalde de Caldetes. Uh -huh. que està parlant d'un món que coneix molt bé, perquè ha sigut molts anys alcalde. Eh? I jo bàsicament hi estic d'acord. Aviam, estic d'acord. Jo entenc perfectament, perquè si aquest problema es presenta a Tiana, jo us asseguro que no tenia cap mena de dubte, Cap. Eh, en el sentit de dir... Bé, eh, les línies del partit... Un està en un partit perquè comparteix les línies generals uh -huh. d'actuació política i ideari, etcètera. Però quan baixes el dia a dia de la gestió que has de fer i coneixes les realitats del teu poble, eh, hi ha moltes vegades, o hi ha vegades, si més no, que eh, ha, una decisió puntual del, del, del partit pot ser escapat absolutament, perquè no s'ajusta al que tu entens que s'ha de fer el teu poble. Jo us podria posar exemples de Tiana mateix, eh? Alguna vegada m'hauria de remuntar bastant enrere, però us podria posar un exemple claríssim, a més a més, on els socialistes de Tiana, dels quals havíem format a part del 59 i abans també, mm. eh, li vam dir al partit que no seguiríem aquesta directiva i que no ens havien de dir el que havien de fer Tiana. Perquè el que havien de fer Tiana en l'àmbit municipal ho decidíem nosaltres i del carrer Encaraoa. Mm -hmm. Així de clar. Com que aquest ha estat sempre, la nostra actitud i la meva particular... Entenc perfectament el, el que diu en Esco. En hi ha una majoria del poble, una majoria del poble, eh, que eh, està d'acord, com ha manifestat així. Eh, en Carles diu, oh, però hi ha una qüestió de territori, no sé sí. què... No Molt bé, eh, Escolta una cosa, quan és al revés, quan és al revés, i en un poble li encolomen una, una pressó, o li encolomen un cementiri, o li encolomen no sé què però resulta que se l'ha i on està l'opinió d'aquell ajuntament. Hi ha dos, dos nivells. Eh? Sí, no. són, dos, són dos nivells, no? Vull no? No, és el mateix. No, no, no, tant, un no, és de partits polítics, d'autonomia, no, no, respecte a crec... les decisions dels partits de cada no, no, municipi crec... i són els àmbits jo... de decisió de sort, de... ah, no, metropolitans, sí, sí. sí, sí. d'àrees, de comarca... És, el, que el, tema del polític, clar, el tema del partit polític és un altre tema. Uh, el tema és el, els àmbits de decisió. Això ens de, torna a demostrar donc, que tenim uh, uns dèficits organitzatius en el país, eh? a nivell de de, de com són la vinculació dels diferents, dels diferents nivells diferents nivells d'administració uh, i ha d'haver-hi és, és el que he comentat abans del, del, del, del principi de subsidiarietat hi ha d'haver-hi tots uns àmbits de, de, de decisió que siguin com més aviat el, el, el ciutadà, com més els ciutadans sí, però sí, sí. hi ha temes uh -huh. que no poden dependre de l'opinió d'un poble si són d'àmbit, si són d'efecte eh, a nivell comarcal o són d'efecte a nivell nacional. Això vol dir que l'estructura territorial o com les competències territorials que tenim estan organitzades. No hauria de ser... Estan com estan, tu. Però no haurien d'estar així. I amb I això です, anem les. a canviar-ho. Si no hi hagi una funció, canviem El Parlament no, de Catalunya va, va, va aprovar una resolució dient wow, que aquí, a Catalunya, no volíem tenir-se mantenir. No és una resolució. No sé exactament el tecnicisme. És una mena manifest. D'acord, però que no ho volem. No forma part del cos Doncs si els electes de tot el país diuen que no volem tenir un cementiri eh, nuclear o un... Doncs, escolta'm, no fotem. Hi ha una decisió col·lectiva del país. Per tant, aquests senyors, moralment, no tenen l'autoritat. Per molt que tinguin les competències. El país els diu que no. Tota la comarca els està dient que no. Jo, és un súmum d'egoisme. Sí. D'egoisme com a poble. I vigilem, que això és el que va, segurament a investigar. també hi bé que investigu vosaltres amb els vostres regidors, quines vinculacions tenen aquests personatges que han aixecat la mà, dient que sí amb, amb les centrals nuclears. Eh? Això s'investigarà com agència dit que els investigaria i amb això està actuant dimne altres coses crec actuen amb, amb, amb molta demmagògia, però en aquest cas die en escolten, vull veurem si aquests senyors han estat sotmesos a influències de, de la propietat de, les, de, de, la, de, la, de la nuclear. Aquests senyors, l'alcalde, si no recordo malament aquest alcalde treballa la nuclear alguns dels regidors estan vinculats amb la nuclear. Llavors, l'empresa li interessa tenir-ne allà, és més font de negoci perquè mm, mm, algú hi guanya calés, eh, tenint, el, tenint allà aquell, aquell cementiri. I... Algú hi fa negoci. Llavors, aquests senyors, potser és una tan primitiu com, ostres, no vull perdre la feina, eh? No és que estiguin comprats. Però, home, vull dir, si resulta que jo voto en contra, per perdre la feina. És... És una manera d'estar... Ah, eh, no hem entrat amb en aquest tema Entens? abans i no entrarem ara el tema d'això de, de, de com es reparteixen els costos i els beneficis de l'energia nuclear. Però bé, bueno, això és un altre tema sí. que, que no no ha d'entrar avui. Però jo penso que amb el tema de l'autonomia municipal o dels àmbits de decisió, fins i tot es pot parlar en positiu. És a dir, l'àrea metropolitana de Barcelona d'una banda, o els Pineros d'altra banda, decisions de desenvolupament d'espais de, i tot, Home, penso que és més entre cometes, intel·ligent, com o conjuntament els municipis que no, com, i a més a més fins i tot hi ha lleis que marca una mica que sigui, sí, o lleis o, o una declaració de parc, de Marina, o part de la Icostort, que afecten diversos municipis, això d'una banda limita, evidentment, l'autonomia municipal, però d'altra banda, està, està ajudar al desenvolupament de, o, o la idea... Segurament hi ha conflictes i hi, hi ha coses, no, però es pot llegir en positiu també la, el que l'àmbit de decisió sigui una mica més que municipi, entenc no posis l'exemple del Parc, perquè el, teu, el, parc, el Parc de la de Marina va ser impulsat pels ajuntaments i el de Dià primer. Sí, però, ser... però, però estan oh, treballant oh, moltes ajuntaments, oh, afecta, perdona, més. Perdona, afecta perdona, més dur. Perdona, i, i va afecta ser impulsat per l'Ajuntament, per l'Associació de Revolta, recordareu que el PP tenia en marxa una llei d'urbanisme que venia a dir que era tot urbanitzable excepte el territori protegit. La, la, la, la, la, la idea que va sorgir d'aquí és doncs, protegir el territori uh -huh. i així ja no serà urbanitzable eh, no és un exemple precisament eh, bo uh -huh. perquè eh, va ser des dels aixem uh -huh. de les que va exemples a punt de pare nosaltres tenim la immensa sort de, de viure amb un eh, poble privilegiat en molts aspectes jo de vegades hi he explicat que eh, eh, bueno, deu haver-hi alguns tiarencs eh, que pensen que les seves aigües residuals quan es tiren de la cadena, desapareixen misteriosament i se'n van de Que les vostres escombraries, doncs, les recull el camion i després se'n va cap al cel i ja no se'n torna a dir a parlar. Eh? No, no, escolta, les nostres aigües residuals van amb una depuradora que està en un altre ajuntament, que l'està suportant. Eh? La, el, els nostres residus van a parar a Moncada, van a parar a una sèrie de llocs que tenen ecoparcs o, o que tenen plantes de compostatge o que tenen, no sé, que estem suportant indústries que molta gent considera molesta que nosaltres no hem de suportar malgrat que hi portem els nostres residus els nostres malalts van a un hospital a Canroti que el tenim fora del nostre territori que el està suportant i el territori i els ossos xorissos doncs, van a una presó no sé què. Jo... Vols anar? No, simplement a preguntar-vos si de les plantages que ja no tingui doncs una planta de residus tòxics per exemple uh -huh. que, és que, sigui, eh? que és necessari que hi sigui o una presó o a una, un, una planta de compostatge de residus orgànics, podeu estar ben segurs que per part de um, certes persones del poble s'organitzaria un tinglado monumental, perquè la solidaritat funciona sempre en el sentit en, invers, jo soc solidari, en tant, a mi no, però si dic, eh, no fotem, eh? No sé, tenies... el, el, el pati de darrere de casa. No, pati de darrere de no, no, no, eh? No, no, sí, no, no. Ay, jo, jo penso no? que és cert, eh? De Tiana i d'altres llocs... No, no però de... a Tiana... A Tiana però, mira, una vegada fa anys ja, eh, Convergència es va muntar un número tremendo, perquè amb, una, amb un folletó de, de la Corporació Metropolitana de Barcelona sortia una, una, una planta de tractament de... de productes molt, molt contaminants, eh, de la uh -huh. indústria passant, mercuri, etc a través de llots que ho convertia en minert. Clar, com que el plànol uh -huh. tal com estava posat, semblava que estigués a Tiana. Bueno, van un claritjà una, però de... no va resultar que no estava a Tiana, que ni s'ha fet, a més a més, eh? estava aproximadament a d'estar el cementiri de Badalona. <coughs> bueno, jo vaig tenir que anar a la corporació i dir que fessin un certificat dient que ja estava a Badalona uh -huh. o uh -huh. És a dir és un terreny abonat de perquè un, un, un una determinada manera d'entendre la política crec que d'aquí potreu obtenir més votals Bueno, I a però... mi això em sembla tan poc seriós, tan mancat d'una mínima una mínim estetat política que jo haig ja denunciar-ho. Jo no ho no, no portaria aquí. Jo sí, jo, no, jo, sí, no, jo no, sí, jo, no, jo no, sí que ho porto jo no, jo no portaria aquí, jo ho sí portaria, por, no, no. Jo portaria a, a, a, a temes de responsabilitat territorial, de solidaritat però, escolta, entre territoris... Carles, jo portaria aquest terreny. Amb, perquè, aquest, amb aquest tema només hi ha una qüestió discutit. Però, no, no, és però, però greu. només hi ha no una qüestió discutit. A mi m'és igual que aquests senyors hagin sigut d'Esquerra Republicana, que hagin sigut de Convergència, que hagin sigut del, del PSC, que hagin sigut de, de qui hagin sigut, jo crec que Escó no podia decidir per si sol, sigui qui sigui qui mana un tema d'aquestes característiques uh, no ho portem al tema del partidisme, no, jo crec que és un tema de, de responsabilitat territorial i de competències i de decisions que s'han de prendre conjuntament, tot això que estàs dient no, no. doncs no que s'articuli així però... doncs clar, Catalu si Catalunya de competències en matèria, matèria d'organització d'administracions vocals, que no, les faci no, en marxa que el, que no ja... fer, el que no es pot fer és dir, oh, jo interpreto així, direm per aquí. Bueno, la setmana passada teníem el tema de també era tema d'autonomia municipal. Com? La setmana passada parlàvem del tema de Vic, no? que també era un tema d'autonomia municipal, i hi ha unes lleis per sobre. I, Clar, és tot i, això. I, és tot hi, ha coses, hi ha coses que... No, però, aquí és una altra qüestió. El cas, el mateix, el cas el de Vic no és és diferent. Bueno, parlem de competències o o depèn de coses. I el que ha dit els advocats de l'Estat és que vostès no poden deixar d'empadronar a qui ho perquè la llei, que és allò que dèiem, mm -hmm. està regulada com està regulada. Vostès han d'empadronar l'aixeclístic. Mm -hmm. Perquè és una obligació de l'Ajuntament. O sigui no era un cas d'autonomia sí, sí, municipal. Aquí... No, no, ja a no, a ver, no, no, no. El límite de l'autonomia municipal és la llei. Aquí, si l'alcalde, ho per cas, vol prendre unes atribucions que la llei no li dona, no pot dir que en nom de l'autonomia municipal jo faig un de la gana. No, no. no llei, però aquí no senyor, hi ha una llei que, que s'estigui. hagués ah, sí, una legislació que prohibís efectivament el no. ja Si es diyes sobre aquest tema, aquest tema, aquest tema, aquest tema, aquest tema. Els ajuntaments no podran prendre decisions per als mateixos, no hi hauria res a dir. Hauria de prendre la decisió que no hiés de prendre, però no és el cas. No, no. Primera qüestió, segona qüestió, que jo crec que és el fons, del fons, del fons de la qüestió. Això és perillós? és un risc o no ho és? OK la instal·lació d'aquest magatzem. Ah, tornem aquí. Home bueno, i tanques. És... Hi, ha, hi ha un risc? Sí, però, però, però, Les coses tenen però risc. sempre es, es parla d'una manera de sonris perquè si no, un dia no, no, cau un avió carregat no, de bomba... Escolta'm, escolta'm no, és un objectiu no, militar. Eh? És un objectiu militar. Què passaria si hi hagués un avió carregat de bomba? Explica'm-ho. El avió ho saps, no? Si, si peten... Uh, el, el, els contenidors dels residus amb les altes temperatures que hi ha amb un incendi d'aquestes característiques s'escampen els materials radioactius són materials radioactius no no expressius es, es, es, però són ma materials radioactius completament contaminants estan colgats en triple blindatge una bomba, bueno, no, una bomba normal no ho faria, això el, hauria el, de dir una bomba atòmica ja és ja, una altra història ah, no no, però per exemple el, el, el, no sé si és el periòdico no sé quin dia he llegit avui el tema d'aquest de de del tema del, del, del magatzem d'Holanda de, uh -huh. eh, posaven que era resistent a tota una sèrie de coses sí. però hi havia dos factors que ara no recordo quins eren que en els quals no hi havia la total seguretat però que eren altament improbables l'altra seguretat no hi és mai per tant no és mai però aviam qualsevol cosa s'ha de partir a base d'una altra probabilitat de, de seguretat no d'una mínima probabilitat de risc. Sí. Perquè amb una mínima probabilitat de risc no faríem res. Ja, Qualsevol no? edifici que tu construeixes pot caure a terra. Ja. Perquè hi ha sempre una probabilitat de que caigui a terra. Un ascensor pot caure, ja ho hem dit. Eh? Però un accident nuclear és molt greu. Eh? I, escolta, fins, i tot tu pots, molt greu. fins i tot tu pots morir, encara que surti una possibilitat de no ser quants milers de milions. Però ja ha passat que vagi pel carrer i que caigui un motorí del sí, sí. cap i et Sí, sí. Va, però si no surts al carrer, va als, mai... Va passar als Estats Units. Exacte, va passar als Estats Units. Uh -huh. Si no surts al carrer no et passarà mai. Però entenc que no és aquest el plantejament, des del meu punt de vista, eh? el plantejament seriós del tema. I torno a insistir, jo crec que el que s'ha de potenciar són les energies renovables uh -huh. i s'ha de treballar més en profunditat amb l'energia de fusió que és d'aquestes. Per cert, una cosa sí que cal dir en favor, entre cometes, uh -huh. de l'energia alguna És menys contaminant que l'altra. De quina, la... la de carbó, la de cicle combinat i la i la de fusió. És No, no, no, no, no nuclear en general, la, la, la, la, la, la de fissió. Sobre combustibles no, fòssels és, és, ja és, és, és, sí. és, és més contaminaris, és és més neta el que passa que els residus que genera durant sí, milers d'anys. Sí, sí, però per, per per per per per de la pròpia fabricació de l'energia de la pròpia. Per parlar de la contaminació del procés, ambdals exclusivament és més que les altres, perquè les de carbó Sí, sí. I per què s'aguanten les de carbó? Perquè s'ha de mantenir una, una indústria d'extracció del carbó que té uns no sé quants milers de treballadors. Uh -huh. Estòries, però és terrorífic la contaminació que produeix la, la, la central de carbó. El... Eh? La Xina, Com jo vaig estar no fa gaire, uh, no fa gaire? Per, quan va ser? Uh, Bé, bueno, al mes de desembre, començaments, per la puríssima. Vaig estar al Baix Aragó. Uh -huh. A Baixenagó hi ha una central eh, que funciona amb carbó a Andorra. Ja es veu des de, des de lluny. Que té sí, sí, una ximeneia... Sí. d'Andorra eren sí, els seus sí. hàbits moderns. Sí. Vaig fer un recorregut nostàlgico sentimental. El meu de, Tivissa, de prop d'Escop. Va, doncs hi ha una ximeneia que era, era, en temps, no sé si encara ho és, la més alta del món, 300 o no sé quants metres d'alçada. Aquesta xibreia va produir una pluja àcida uh -huh, es que poden... va matar no sé quants boscos a Castelló, que també hi vaig passar, perquè ja hi Els ports, els ports... Els ports... Es parlava, eh? Sí, de... sí, sí, sí cap a sí, la zona sí. de Morella. Sí sí, sí. sí, sí, la part, part sí. diguem-ne, del País Valencià dels Ports. És terrorífica, la contaminació sí, sí. de les centrals de carbó. No sé, ho dic... Per... L'equiviallà serps també era de carbó, no? Sí. Eh, també, mm, i, sí I també sí, la Montandat que va, que va crear... Sí, sí. No, no tant, no tant, perquè... La pluja àcida ve determinada per la quantitat de sofre que té el carbó. I sembla que el carbó de figuls no era tan contaminant en aquest sentit. Però el d'Ojos Negros i Utrillas, que són el carbó que fa servir a sí, aquest és... Molt més a prop mines, allà a Inyo i tota aquella banda d'allà. Bé, tornant una mica al tema, mi. tema polític, esteu d'acord, per tant, que, que alguns partits hagin decidit, doncs, com dèiem, investigar o, o d'alguna manera també posar en dubte o qüestionar eh, la plaça de militant d'aquells que formen eh, l'Ajuntament d'Escó i, i, i que han votat a favor d'aquesta central? A mi una mica mesquí el plantejament perquè, eh, en fi, eh, aixecar sospites de més a saber què per què ho farà aquest. Escolta, prou que la gent pensa que els polítics tots actuen per veure si poden robar tot el que puguin per anar escampant des dels propis polítics coses d'aquestes, eh? sembla greu, primera qüestió. Segona qüestió, suposant fins i tot que l'alcalde no treballés a la central, que no sé si treballa ni m'interessa, eh? eh, hi hauria una altra qüestió, també es podria dir, encara que no treballés, sí, home, però és que gràcies a la central, eh, avui ho també el diari, Escó té un pressupost que correspon a un poble, que correspondria a un poble 10 vegades més habitants. Eh? Fins i tot hi ha, hi ha veïns dels altres pobles que s'empadronen allò que deia Escó per tenir dret a uns serveis socials si que no el seu propi poble, però Escó sí que té perquè té un pressupost molt més elevat gràcies a la central nuclear. Sí, plàries, home, clar, a la central nuclear, dius, escolta, paga'ns el favor i tal. Abans uh, a... dir... parlaves Andorra, Andorra és un poble molt desenvolupat en relació a la comarca allà. Exacte. Bueno, i a part que els hi va tomar a no. la vegada el eh? Jo... Però el que vull dir és, a mi em fa la que no es poden aixecar aquestes coses sense una base sòlida, eh? sense eh, haver de dir, escolti, aviam, sabem això i això. Vull dir, deixar caure aquestes coses, sobretot quan ho fan polítics, a mi em produeix el Mira, vergonya, eh? Jo, era, jo no era molt petit, jo no molt petitet, eh? vull dir, a dir, petitet potser tenia 16 o 17 anys. O, I era l'època que que començava jo ja estar en el moviment independentista amb el Bean no? amb el vean, abans que es formés constitucionistes d'esquerra on, on vaig estar. L'allar o al pesant estaves tu? Al eh, eh, vean, al peçant s'havia començat a... Havia, a dintre al vean hi havia un pesant. eh? S'havien ballat però jo tenia 16 anys, no I sabia... Sóc que sí et jove, tu? Estava... Sí no, no, no ho veus? Jo ja era un adult. No, no, no, no, jo era petit, eh? No. Uh, quan el Franco es va morir jo tenia aquests anys. Ui, eh, eh, si sí, ets, ets un crio. Sí, no, eh, Llavors, el, el, el, el tema és que, aquella època, l'alcalde d'Escó, que quan hi havia tot el gran moviment en contra de la central, l'alcalde d'Escó era un, un alcalde, que era un capellà, que era sí, sí, associat va ser, va ser. al moviment independentista. I encara estava en construcció, em sembla, la la central nuclear en aquell moment. Eh? Mm. Llavors va bueno, haver tot el moviment, tot el moviment ecologista, tots els moviments, diguem-ne, més alternatius que no estaven, no estaven en el joc amb el, amb el, amb, amb, amb el joc de, de, dels partits que, que estaven discutint l'Estatut i la Constitució, doncs, i el moviment eh, ecologista va ser molt, molt, molt actiu en aquella zona. Molt, però molt. Això es va acabar. Per què? perquè resulta que la política que tenen les centrals nuclears és que immediatament, en el cobren, no agafen els treballadors de l'àrea, i ara, ara sí que ja són d'allà perquè han estat molts anys, no? Però no agafen els treballadors de l'àrea, agafen, els porten cap allà, els implanten, i el primer que fan és muntar una candidatura per treure els polítics locals que estaven en contra. Llavors, això és el que ha passat repetitivament en aquests pobles, i ho està documentat. Eh? Llavors, què passa? Sempre a la central nuclear té en el poble on és, personal vinculat a l'economia generada per la central nuclear. Llavors, clar, uh, no és que sigui allò Uh, corrupció directa, no, vull dir, però són persones vinculades, són persones vinculades i que tenen els seus interessos, les seves economies familiars depenen d'aquesta feina que hi han allà, i si homes si aquí en aquest poble, això per exemple aquests els de com Lle... Lle... Llebre. Llebre. Llebre és una altra cosa. Llebre. Llebre. Avui és que hi ha un altre lloc. Sí? sí? Sempre en el de Múrcia. Llebre, Llebre. Uh, uh, doncs aquests de Llebre, ostres, tenen la central nuclear ja tancada encara està oberta i tenen 60 persones treballant perquè s'ha d'anar mantenint encara coses, encara donen 60 llocs de treball. No és clar que volen que es posin allà perquè totes aquestes 60 persones que tenen feina si és un poble petit, i suposo l'economia associada, anirà cap allà. Anirà cap a... a, aquest, a llocs de treball es mantindran, ja ha uns interessos particulars. I segurament aquests senyors, d'aquests senyors qui treballen, n'hi ha que són regidors. Eh? I això... A veure, no, és qüestió de que ho mirem, mirem, això ho he sentit, eh? aquests dies algú ha posat sovàtal, eh? No, Carles, aquestes coses... Llavors no, de vigilar, s'ha de vigilar els interessos. No, de vigilar, no s'ha vigilar, però això ja s'ho posa molt, perquè ja és posar, posar en franca sospita, per no sé quines raons, que com que jo, si estigués al seu qüestor, potser faria el que faria, aquest també deu fer el que jo faria si estigués al seu lloc. I aquestes coses a mi m'emprenyen molt, mm. eh, perquè s'ha de ser molt seriós. Jo cal suposar, i vull suposar, que l'alcalde d'Escó, de com els de d'arreu, mentre no es el contrari, uh -huh. actua d'acord amb el que creu que és millor pels interessos del poble. Eh, i, si hagués, I si hagués d'haver de, si decidit el contrari, eh, per molt vols. que el pressió de la central rural, jo vull entendre que haurien decidit el contrari, mentre no es democi, al contrari. I no, I no crec que valgui l'anar llançant sospites de que véss a saber què l'haurà fet. No, eh? però, però, però també el que hi han aquí és que està assumint, està, uh, està desuïnt, uh, vull dir, posa el seu, posem el cas que està, està anant per l'interès dels seus ciutadans del poble, però està desuïnt la comarca la Regió i el Parlament de Catalunya. Però l'està eh? eh? eh? desuïnt. Però, bueno, Tens... però se l'ha d'escoltar, també, el que diu. Eh? Eh? I el que diu té molt de sentit comú, eh? i jo recomano a tothom que llegeix el que ha dit i que se l'escolti. però El que no val és basar tot el que es diu amb el que diuen els altres. També és important el que diu ell, eh? i per què ho diu i per què defensa la seva postura. I jo m'ha semblat una persona carregada de sentit comú. Carregada de sentit comú. Eh? I, per tant, jo sense discutir, jo, escolta, com que no m'agrada la energia nuclear, vull del, dir, lo dels magatzems, evidentment, més sobrer, també. Mm -hmm. Per tant, jo el que, el ah, que jo. intento és mirar-me la qüestió des del màxim eh, rigor i ben fora de mm, en fi, qualsevol, qualsevol... En tot cas, jo... Aquest... Engruna en de demagògia, eh, diríem, política. Eh? I, i, I fins i tot en aquest cas... Eh... La pregunta pot ser, si abans dèiem que, que determinades actituds dels partits en aquest tema segur són electoralistes, si el cas d'ell també ho és o, o no, perquè si realment el, si, el cas de l'alcalde d'Escó i, de, i dels que han a favor, perquè si realment això els ha de presentar un moviment en contra s'haurien arriscat, penso no, que no, sí. per això... Sí, esco, esco, la gent està majoritàriament a favor, eh? Els que es van manifestar l'altre per, no per tant, possiblement, a lo meu sí que hi també un component electoralista, evidentment. Sí, però si hi ha un component per part d'aquests polítics que investigar els seus, els seus, els seus representants en allà, doncs potser un component demagògic fent-ho, eh? Vull dir, això són els diaris. Uh, però jo crec que aquí és agafar, adreçar el toro per les banyes, i torno a dir és qüestió de corresponsabilitat, bueno, repartir responsabilitats en el país i que es prengui les decisions un alt... certes decisions uns altres nivells. Bueno, que, que, que, ser... se, que se sentin les regles del joc, el joc. a les que tots sapiguem que estem jugant, a quins sí, joc que estem bé. jugant tots, i aleshores sí que estaríem d'acord. Sí, sí, sí. eh? si, si hi ha... un perquè Tens raó en una cosa, i això jo no t'ho vull ni discutir perquè tens tota la raó. És obvi que amb... amb, amb, amb, amb la gestió de la cosa pública per a d'haver uns determinats nivells de decisió. Uh -huh. Això és una obviedat. Un ajuntament no vol que el que del doni la gana prescindint de qualsevol altra legislació. Sí, sí, és un sí, tema sí. de subsidiaritat. Exactament és així. Exactament és així. Però amb una, amb una particularitat. Jo sempre he dit una cosa. Eh? Eh, el poder més decisió ha de ser el més proper al ciutadà. Sí, sí. I tots els altres nivells de poder han de ser residuals. Uh -huh. Com dic residuals, dir que han de fer allò que els, que els ajuntaments no ho poden fer per ells. Pati, uh -huh. I per I... temes de coordinació, segurament, Sempre. també. I el govern central, finalment, ha de ser el més racional de tots. Uh -huh. Aquest és el meu punt de vista. Bé, doncs... Uh, Federalista, independentista. Uh... No? No, no, no, no, que se n'ha que acaba amb un altre nivell, eh? <laughs> <amb> la República <laughs> Catalana... Eh? Aquest, aquest seria un altre debat, eh, <laughs> eh? El, no, no, no, no, no, seria clar, un altre debat. Cadascú tu el, te te el, el sí. seu mapa. Sí, no, no, no, no. Bé, ens hem d'acomiadar Ferran Almeida, Ferran Pascual i Carles Domènech. Moltes gràcies per venir, com sempre, i que vagi bé. Bon dia.